Så vill jag hälsa dig välkommen till ett nytt program i serien Nyheter från Israel Jag önskar dig shalom och jag heter Dan Johansson Under tiden som ligger närmast bakom oss här så har det ju varit många kända människor som har gått fram i Förenta Nationernas talarstol Bland annat var det Muammar Gaddafi från Libyen Han fick 15 minuter på sig, berättas det, men han talade i 90 minuter Och det föreanledde vår egen Reinfeldt att eh, lämna salen och så var det många han också som lämnade. Och så kom ju naturligtvis eh, Mahmoud Ahmadinejad, Irans president, dit. Och hans tal det var som det brukar, ett hattal emot Israel och zionism och allt vad det är. Och många länder valde att... Eh, lämna salen när de hörde honom. Sverige satt kvar och det berodde på att man inom EU hade sagt att vissa ramar håller han sig inom dem och inte förnekar förintelsen och så vidare så sitter vi kvar och lyssnar. Så kom då äntligen Israels premierminister Benjamin Nathan Jao och intog talarstolen och det han gick hårt till angrepp mot dem som hade suttit kvar dagen innan och lyssnat till Irans president. Och han sa, har ni ingen skam i kroppen? Har ni ingen värdighet överhuvudtaget? Undrade han när han talade till <kör> delegaterna. Han varnade också för den farliga fanatism som vill föra världen tillbaka till medeltiden och betonade att det inte bara är judarna som hotas. Han var också mycket kritisk mot FNs rapport om Gaza-kriget och påpekade hur tyst det hade varit från FN under åratal när Israel angreps av dagliga raketattacker. Inte en enda FN-resolution antogs som fördömda attackerna från Hamas mot Israel, konstaterade Netanyahu. Han varnade för att förintelsenationen att kanote gå till sina mörkaste dagar då de värsta människorättsbrottarna satt till doms över laglydiga demokratier och då sionism jämställdes med rasism. Ja, han var klar i sina angrepp emot Israels belackare. Och så läser jag om hur en av palestiniernas förhandlare, Ahmed Koreir, han hette ju, tecknamnet han har är Abu Allah. Han sitter ena dagen och förhandlar med Israel och säger riv muren, riv muren. Och efter det så går han hem till sitt arbete. Han äger ju bland annat en stor cementfabrik på på Västbanken och vad producerar han för cement där? Jo, all cement som Israel behöver till muren. Det kan man kalla hyckleri. En dag är en riv muren och nästa dag hur mycket cement behöver ni för att bygga muren vidare? Och så har vi den tragiska fortsättningen på den fängslade soldaten Gilad Shalit. Han har ju suttit nu sedan i juni 2006. Ingen har sett honom, ingen har hört honom. Man säger att han lever, men ingen vet med säkerhet. Nej. Nu kräver Hamas, eller den palestinska myndigheten, att man ska släppa 400 palestinier fria ur israeliska fängelser. Samtidigt de som sitter där är terrorister. Man har mördat, man har förstört och skjutit raketer- och allt vad som hör till inom terrorism och så säger man släppt de så får ni chalet Varför man har blivit lite mer optimistisk nu, det kanske är för att tyska förhandlare har kallats in för att föra förhandlingarna vidare. Och det är väl det som har gjort att man kanske tycker att nu börjar det väl ändå kanske lossna lite grand i samtalen runt den här fängslade <kör> unge soldaten Gilad Shalit. Ur livets ords veckobrev så hämtar jag en del nyheter. Man talar bland annat om att i modern tid så är det bara vid ett tillfälle som judar inte har fått bo på Västbanken. Och det var den 19 år långa judanska ockupationen mellan 48 och 67. Då var det förbjudet för judar att bo där. Men nu bor det judar på Västbanken. Västbanken. Idag bor det omkring 300 000 judar i det man kallar bosättningar i Judén och Samarien, eller alltså Västbanken. En del av de ställena man har bebyggt är ju städer idag. En del av dem har 30 000 invånare och de flesta 80 utav de här 300 000 de bor alltså i stora förorter till Jerusalem som till exempel Ma'ale Adumim eller Gush Etzion. Det i palestinskt okabulär är ju det bosättningar, men det säger man ju inte från judiskt håll att det är. Bosättningarna då upptar bara 1,7 utav den totala ytan på hela Västbanken så det är alltså en försvinnande liten del som man skulle kunna kalla för bosättningarna att de lägger beslag på. Nu hoppas man ju naturligtvis då att Israel ska lämna ifrån sig de här bosättningarna och jag har väldigt, väldigt svårt att tänka mig att man gör det. Det är ju ändå löfteslandet man sitter i och som man bygger på. Vi ska ju också veta att det har aldrig någonsin funnits en självständig arabstat på Västbanken och absolut inte heller någon palestinsk stat. Och man bedömer ju också eller vet ju att det palestinska folket det finns inte utan det är blandningar av jordanier, egyptier, libaneser, araber av olika nationaliteter som är grunden till det. Och det verkliga problemet vet du det är egentligen inte bosättningarna utan problemet är att Israel finns överhuvudtaget. Och det är Mahmoud Abbas och den palestinska myndigheten De säger att vi vill även ha Accra, vi vill ha Haifa, vi vill ha Netanya Vi vill ha Tel Aviv och Beersheva De stora judiska städerna, de vill vi också ha Så problemet är som sagt, det är att Israel finns Det är det man inte kan acceptera Och det är ju kampen. Du får ju veta att det här är en kamp egentligen i andevärlden. Gud har ju lovat att det judiska folket ska få löfteslandet för att leva där. Och så finns det en motståndare som heter Satan, djävulen. Han gör allt för att förhindra Guds plan. Och då är det viktigt för dig och mig att Gud får sin vilja igenom därför att annars kan vi inte lita på vad han säger. Och skulle han misslyckas här skulle judarna så att säga utplånas, den israeliska staten försvinna och ersättas av en arabisk stat. Palestinierna säger ju själva att vi kommer inte att vänta mer än en sekund och överlämna hela Palestina till Jordanien när vi tar hand om allt det här. Skulle han misslyckas? Då måste du och jag sätta oss ner och eh, titta i bibeln. Det är kanske mera som han inte klarar av. Är det mera vi inte kan lita på. Så att det är inte bara ett problem långt där nere, flera timmar flygning härifrån, <kört> utan det är ett problem som berör dig och ditt andliga liv och din tro i allra högsta grad. Så har israeliska säkerhetstjänstemän tillkännaget att man har hittat ett stort komplex med grott i det judiska bergslandskapet och de här grotterna har använts av Hamas och andra terrororganisationer för träning och äh, alltså krigföring och så och det är Israel Today som som äh, rapporterar det här man har gått in i de här grotterna och man har funnit konkreta bevis ursäkta <skratt> mig konkreta bevis på att de har blivit använda för militärträning de har beskrev detta man beskriver de här grottorna som en Hamas-versionen utav Talibanernas välkända Tora Bora grottkomplexet upp i Afghanistan som man har alltså byggt något liknande här. Och så är det ett oljeborningskonsortium nu som börjar att leta efter olja i ett område längs Döda havet. Det här är samma konsortium som tidigare i år har upptäckt rika gasfyndigheter i Medelhavet nära Haifa eller några mil ut i havet där och det är gas som man räknar med att det ska räcka till Israels behov i några generationer kanske. Att eh, ta upp allt det här och kunna exploatera det. Och det vore roligt om Israel också hittade olja. För nu har man alltså hittat gas tillräckligt. Och nu skulle man behöva olja också. För att eh, kunna driva andra delar av infrastrukturen. Idag med posten så kom också tidningen Flammor från Holger Nilsson nere i Vetlanda. Jag tycker den alltid är alltid intressant när den kommer. När han tar upp olika aspekter utav det profetiska ordet och i det här numret så visar han bilder på hur man har börjat bygga det här finns ju även ut på nätet för den som vi går ju och tittar på nettet så finns det videofilmer som visar det här arbetet. Men här har det fått jag filmer på hur man hämtar upp stenar ur döda havet, hur man packar in dem i plast och varför man för transport upp till den plats där man bygger altaret och fundamentet till det nya offeraltaret som snart ska stå då i templet upp i Jerusalem. Och varför man packar in det i plast, det är för att det det får inte komma i beröring med något järnverktyg eller metallverktyg för det står tydligt så i Gamla testamentet och därför är man noga med att hålla det åtskilt så att det inte kommer vid något metallföremål. Och så planerar ju världens ledare vidare för att isä ska kunna bygga ett tempel uppe på tempelplatsen. Man tycker att den norra delen av tempelplatsen där skulle det få rum med tempel Alltså vägg i vägg med, med Omar moskén, den med guldkupolen Och det är alltså en grupp som jobbar för det här, både rabbiner och även en muslim är med i den här gruppen Och det här är ju världens försök att eh äh, ta saken i egna händer och jag jag kan personligen kan jag säga jag kan inte tänka mig att Gud skulle acceptera att hans tempel skulle ligga vid sidan om ett avgudatempel eller en moské. <hör> jag har väldigt väldigt väldigt svårt för att tänka mig det. Så vi, vi får väl se. Där är ju muslimernas väntan vet du på sin madi, en som eh, profeten Muhammed talade om skulle komma i den sista tiden och och ge världshälla herravälde åt eh, den muslimska tron. Ja det är mycket somt där som rör sig nu och det är det som också är en av grundvalarna till eh Amandine Jads tankegångar <klarar> att den kommande madi eh skulle vara den som löser världskonflikten. Jag har ju likartade tankar kanske i de kristendom och judendom om det är Jesus som kommer tillbaka eller Messias som kommer och så har de sin madi. Men eh, det blir ju som Martin Bobers sa när är Jesus kommer och vår Messias kommer så skulle jag tro att han har samma ansikte när han dyker upp och det tror jag också faktiskt. Allt är ser här också hur det idag är 1 miljard människor som svälter. Det betyder att var sjätte människa idag på jorden svälter, får inte tillräckligt med mat för för för dagen. Idag produceras det oerhört mycket litteratur framförallt i Amerika som talar om det kommande Armageddon och här heter en artikel Nedräkningen har börjat till Armageddon. Men vi ska samtidigt veta vi ska inte vara alltför exalterade i allt det här. När detta begynner sker så är det lyfta upp era huvuden och på ett annat ställe låt er inte gripas ut av panik nu och så vidare och så vidare. Utan vi måste försöka hålla en sund bibeltroende linje i våra försök att tyda det hebriska ordet, det profetiska ordet. Ja det önskar jag. Jag heter Dan Johansson. Jag önskar dig frid och på återseende. Shalom och lehitra. Och